Lasă-mi, toamnă! Autor Ana Blandiana Lasem mi toamnă, pomi verzi, Uite, ochii mei ți dau, Ieri spre seară, în vântul galben, arbori în genunchi plângeau. Lasem mi toamnă, cerul lin, Fulgerăm pe frunte mie, Astă noapte, zăra-n iarbă să se sfârșie. Lasă toamnă în aer păsări, pașii mei alungă-mi, dimineața bolta scurse, urlete de ciocârlii. Lasă-mi toamnă iarba, lasă-mi fructele și lasă urșii neadormiți, berzele neduse, ora luminoasă. Lasă-mi toamnă ziua, nu mai plânge în soare fum, înserează mă pe mine, mă însărez oricum. Lectura